Anders, hvad siger du, hvis jeg siger tallene 79, 82 og 83? Ja, hvis jeg skulle undgå at lave en plat joke, så ville jeg sige, at det lød som om, vi var til at sammen. Men øh, det er jo faktisk alderen på nogle af de mest fremtrædende demokratiske politikere, både i Det Hvide Hus og i kongressledelsen. Det er nemlig helt rigtigt. Det er alderen på nogle af de mest fremtrædende og magtfulde demokrater. Joe Biden han er 79, Nancy Pelosi er 82 og Stanley højer han er 83. Og det skal vi snakke om i dag, altså de aldrende demokrater. Det her er Kampen om Amerika, en podcast fra kongressen.com, hvor vi sætter amerikansk politik under lup frem til den 8. november, hvor der er midtvejsvalg. Jeg hedder Thomas Jorsal og jeg er din vært sammen med chefredaktør på kongressen.com, Anders Agner. Ved præsidentvalget 2020 var det et stort tema, at de to kandidater var godt over 70 år. Om to måneder er der så midtvejsvalg, og der er de demokratiske ledere i senatet og repræsentanternes hus endnu ældre. Nancy Pelosi, der er formand i repræsentanternes hus, er 82, og i Højre, der er majoritetsleder i repræsentanternes hus, er 83. Anders, er det et problem for demokraterne? Det kan det i hvert fald blive. Øh, måske især øh, kan der opstå en meget, meget usædvanlig situation, hvis, øh, hvis de taber flertallet i, i repræsentanternes hus. Fordi nu har du lige nævnt både, at Nancy Pelosi er 82, hendes højrehånd, øh, majoritetslederen stedt i er 83, og så kan man tilføje, at øh, ham, der er whip, altså den tredje mest magtfulde demokrat i repræsentanternes hus, ham der hedder Jim Clyburn fra South Carolina, han er 82 også. Så det er, øh, er bedavet folk, der sidder i lødelsen, og det vil sige, skulle man forestille sig situationen, at hammeren skifter hænder fra Pelosi til, til, til, til republikaneren Kevin McCarthy, jamen så vil der jo naturligt være mange, der tænker, okay, når man som parti har en ledelse, hvor de tre er mest magtfulde, alle tre er over 80, og man nu har tabt og skal til at være i opposition om tiden, som måske var inden til, at man får lavet generationsskifte. Det vil jo under mange øh, omstændigheder give god mening... Problemet er bare lige her, det er ikke givet, punkt 1 er det, der sker, og punkt 2, den hele sådan oplagte aftager står ikke lige klar i kulissen, fordi normalt ville man jo så have haft enten en majoritetsleder eller en web af lidt yngre dato, men der er simpelthen pladen fuld af 80 plus i, i, hos demokraterne lige nu. For det er jo ikke sådan, at man kigger og siger, Nå, hvis nu Nancy Pelosi siger, det var så det, nu, nu mange andre træder til, at man så per automatik kigger på, på Stani højre og tænker, Nå, men du går nok lige et år ældre, uh, Stani, men uh, du napper den. Altså det, det bliver sådan lidt det som det britiske kongehus med, med dronning Elizabeth og prins Charles. Altså, så ved alle i hvert fald, at det er en, en kortvarig overgangsfase, indtil man kan køre en, en ny stilling. Så det kan godt komme til at give nogle lidt specielle situationer uh, på den anden side af midtvejsvalget, ikke mindst, hvis de, hvis de taber. Vi har jo set Nancy Pelosi for nylig rejse til Taiwan og ligesom være lidt frem i skoene der. Hun er, hun er leder i, ja, i repræsentanternes hus. Hvor krævende er de poster, altså den post, hun sidder på og står i højre også, altså de poster, de bestrider, hvor krævende er de? Om der altså, at vi Nancy Pelosi er jo øh, et af de mest øh, krævende, der overhovedet er i amerikansk toppolitik. Altså, hun er øh, officielt jo øh, rangeret som den tredje mest magtfulde politiske øh, figur i hele Amerika. Det er jo kun præsidenten og vicepræsidenten, der forventes helt rangerer højere i, øh, i forhold til øh, magt. Øh, og jeg vil da måske endda også argumentere for, at jeg synes egentlig, at Nancy Pelosi på flere måder er mere magtfuld øh, reelt set, end, øh, end vicepræsident Kamala Harris er. Lad det ligge. Men hun er også kendt, på Pelosi, som en, en arbejdsbier, som en, der virkelig både er den første på kontoret og den sidste, der går, og en, der øh, arbejder i døgndrift og arbejder sådan sort. Øhm, og derfor kan man sige, det lader sig ikke mærke på den person, at hun er 82, øhm, men igen... Så det er heller ikke, fordi hun, øh, hun tager det pænt, når man øh, har set amerikanske journalister spørger ind til det her med hendes alder og så videre. Det er, det, er, det er sådan meget skarpe, meget svar der kommer, og så, øh, så bliver den diskussion lukket ned. Man kan sige, hvad angår den i højre? Altså, det er jo også et stort job at være majoritetsleder. Altså, det er jo som sagt kun Nancy Pelosi-repræsentanets hus, der har mere indflydelse, end han har. Og han er også øh, egentlig stadigvæk en mand i, øh, i, i god gæng og i fuldt, vi gør, men... Øh, Altså jeg stod antik til med ham tilbage i, i foråret, hvor han var i København, og jeg intervjuede ham øh, øh, ganske kort inden på Christiansborg, inden han skulle videre til et andet møde. Og selvom han er øh, en, en, stadig en, en, en frisk herre, så, øh, så kan man altså godt se, når man står overfor ham, at han, øh, han har flere år bagved sig end, end foran. Og øh, på den fasong, er det også det, der bliver stillet spørgsmålstegn ved, især for nogle af de yngre gledere, ikke mindst ude på det demokratiske parti, hvor længe skal de her øh, rødder, øh, hvor længe skal de holde fast i, i taburetterne og hvornår er det tid til at øh, skifte ud? Forventes det så, at Nancy Pelosi fortsætter, hvis øh, demokraterne i klarskærn? Der er jo lige øh, nogle, øh, ja, nogle hurdles, der skal overvindes, men forventes det, at hun fortsætter? Jamen det er faktisk øh, under normal omstændigheder, så vil man jo sige nej. Det der bare er den ubekendte faktor. Det er faktisk øh, et spørgsmål, der handler om Joe Biden. Fordi jeg tror, at det største argument for, at hun fortsætter, hvis de tæber flertallet, så tror jeg faktisk, at det største argument for, at hun fortsætter, det er, hvis man kan se for sig, at man skal til at skifte jo Biden ud i, i forbindelse med præsidentvalget i 2024. Fordi der går rigtig mange forlydner øh, om, at man internt hos demokraterne går der klar over, at det går jo ikke at øh, stille Biden op en gang til 2024, apropos det her med, eller han er 79 i talen af stunden. Så det går jo ikke at øh, køre med ham en gang til... Øh, men hvis man så kigger ind i, at man skal udskifte på, på præsidentposten, så kunne jeg godt forestille mig, at Nancy Pelosi faktisk så bliver jeg lige siddende, Fordi der er brug for, at noget, der ellers kan give så store rystelser internt i partiet, ikke skal springe fuldstændig i luften. Altså det går jo ikke, hvis Biden øh, meddeler, at han ikke genopstiller, at der så pludselig er... 20 øh, håbefulde demokrater, som rækker nævrende op og siger, vi vil alle sammen gerne være Bidens afløser. Der skal det helst gerne foregå sådan nogenlunde galinde på den måde, at man sikrer man finder den rette guvernør. Jeg tror ikke, at løsningen ligger på kapselhovedet, hvad det her går i så fald. Det må vi tale om et andet program, men at man finder den rette guvernør, at man kan køre i stilling, og så, øh, og så ellers sikre, at der er ro på Men hvis det skal ske, så er det ikke der, tror jeg, at man går ind og siger, Nå, vi skal jo også lige finde ud af, hvem der skal stå i spidsen for os i, i repræsentanternes hus. Det kunne tale for, at hun, at hun bliver siddende. Og så kan man sige den sidste ting. Hvis hun bliver siddende i den kontekst, er, Jamen, så kan hun måske også se for så, at, øh, at har de tabt magten i 2022, så er det ikke tænkt, at de godt kan få den tilbage i 24 øh, på grund af det, man kalder down-ballot-effekten. Altså, det vil sige, at i tilfælde, at de vinder et præsidentvalg i 24, så kan det også betyde, at mange af dem, der går hen og stemmer til et præsidentvalg i 24 men som måske ikke nødvendigvis så stemme til midtvejsværdet i 22, de så lige sætter krydserne ned igennem hele listen, og dermed også stemmer flere demokrater ind igen i, i huset, og hun så kan få hammeren tilbage en sidste gang, og så træde tilbage som, øh, som spiker. Altså, hun er jo allerede en, en særlig øh, type af spiker alt den stund, at normalt er det sådan, at når man har været spiker men så har tabt øh, magten, så plejer man ikke at få den tilbage igen. Altså, øh, og det er jo det, der har været tilfældet, at Nancy Pelosi var jo formand for repræsentanternes hus, blev det der ved midtvejsvalget, eller i kølvandet fra midtvejsvalget i 2006, sad indtil de tabte demokraterne efter midtvejsvalget i 2010. Så blev hun leder af det demokratiske mindretal og sad så i den position indtil midtvejsvalget i 2018, hvor hun så øh, fik hamren tilbage og, og så stadigvæk har den nu. Vi skal altså helt tilbage det er en lille smule nørdet, men det må man jo godt her ikke har meget mere. Vi skal tilbage til midten af 50'erne for, uh, for at finde uh, lignende eksempler. Altså det jo den legendariske uh, speaker, ham der hedder Sam Rayburn. Det vil sige det er altså ikke noget, der sker hver dag, men uh, man kan selvfølgelig sige, hvis hun så jo, når at den tilbage en, en tredje sidste gang, så er det jo, så er det jo meget godt gået, men øh, det er det, der for mig se at den store ubekendte faktor i forhold til Nancy en Pelosi's planer, det er faktisk noget, der handler om en anden person end hende selv, nemlig hvad er man på vej til at gøre med Joe Biden. Men hun har må måske også det for øje, altså at skrive sig ind i historiebøgerne, eller hvordan? Nu når du... <sighs> Ja, hun, hun er der jo allerede i forvejen et eller noget sted. Ikke? Altså, hun, øh, hun er den første øh, kvindelige speaker i, øh, i amerikansk historie. Det i sig selv øh, vil altid sikre hende er det en, klar? en plads i historiebøgerne. Hun er øh, også øh, en af de få, som vi snart før der har fået hammeren tilbage efter at have tabt den. Øh, det i sig selv er også en stor ting, og så er der nogle af de og hun har været med til at stå i spidsen for, det er blandt øh, vedtagelsen af den store nationale sundhedsreform, øh, den der i folket kendt som obama der var hun øh, en af de afgørende kræfter tilbage i 2010, da, da den blev vedtaget, øh, mens Barack Obama var præsident. Så der er mange ting allerede nu, der gør, at hun altid vil stå som en, øh, en, en historisk øh, kvinde i, i amerikansk politik. Altså jeg vil gå så vidt som til at sige, måske en af de mest indflydelsesrige, vi nogen har set i hvert fald øh, i top fem. Ja, okay. Øhm, lad os så øh, ret blikket mod nogle af de unge, for der er jo kommet nogle helt unge og ret progressive demokratiske medlemmer ind i kongressen. Øh, mange vil nok kende øh, The Squad, som de bliver kaldt, som øh, Alexandria Ocasio-Cortez er en del af. Øh, er det dem, der er de mest oplagte aftager til de ældre demokrater i kongressen, eller hvordan ser du det? Ej, det tror jeg selv, de synes. Det tror jeg ikke, at, det, at der vil være et flertal af vælgere, der synes, altså. Alexander Garcia Cortez er jo en meget toneangivende øh, kongresskvinde og måske et af de mest øh, berømte politiske brands, demokraterne overhovedet har. Altså hendes twitter er jo bare tre bogstaver, altså AOC, og så, øh, så ved alle, hvad det drejer sig om. Men jeg vil sige, nogle af de navne, jeg ser for mig i første mange som kan komme i spil til, øh, til øh, ledelsesposter, øh, når på et eller andet tidspunkt henholdsvis Pelosi stand i og, øh, og Jim Clyburn træder til side... Det er for eksempel en, en mand som Adam Schiff, som lytterne jo kan huske også fra øh, nogle af rigsretssagerne mod, mod Trump, hvor han var med til at køre de, de processer. Øh, han er medlem af kongressen for, øh, for et af distrikterne ude i, i Kalifornien. Og, øh, og en mand, som øh, er trådt frem på scenen i de senere år og også øh, positionerer sig stærkt internt i, i partiet. Han er et bud. Der er også en mand som Hakim Jeffries fra... Øh, fra af distrikterne i New York. Han er også en, en mand, som jeg tror, vi kommer til at høre meget mere til i en, i en ledelseskontekst i de kommende år. Men problemstillingen er lidt for, for demokraterne, at det er, det er jo nærmest alle posterne, der skal skiftes ud på, altså inden så længe, så om de så ligesom river plasteret af og gør det på en gang på et eller andet tidspunkt, eller om de ligesom tager det lidt i et tab og siger, jamen det går være, at vi lige lader Nancy blive siddende, men så må vi prøve at skifte enten Stenny Højre eller Jim Clyburn ud med en af de her, det kunne være enten chef eller, eller Hakim Jeffries. Men hvor, så, at hvor gamle er de, altså nu skal, det være, nu skal det jo ikke være aldersdiskrimination, det her, øh, men hvor gamle er de, Adam om han er vel i 60'erne, er han ikke det? Ja, jeg mener, han er i starten af 60'erne, og Jeffries er lige lidt yngre, han er i 50'erne. så det er, okay. det er jo det er, jo, det er, jo, det er jo i hvert fald lige et par ti yngre, end, end dem, de i så fald afløser. Jeg vil sige omkring uh, The Squat, omkring AOC, og omkring Venstrefløjens indflydelse i det hele taget, altså det er jo noget af det, der også har været sværeslagende, som Andy Pelosi har skulle, skulle stå model til, os, har jo været det her med, at... Uh, de jo ikke fra starten synes nødvendigvis, hun skulle fortsætte, så fik hun så lige banket den på plads og sagt, på prøv gang I er i mit hus, og vi vil helt sikkert kunne arbejde fint sammen, men lad være med at tro, I bare for den første dag, I ankommer, skal vi ind og lave en eller anden paladsrevolution. Det skal I ikke. Der er heller ikke, altså, der er ikke bred demokratisk opbakning til at trække helt ud på den yderste venstrefløj, hvor at AOC er det er ikke der, du kan vinde øh, nye vælgere for det første, det er heller ikke den måde, du konsoliderer dig som, øh, som magtfaktor øh, i forhold til, hvem der skal sidde som, øh, som spidserne fremadrettet. Der skal du være mere moderat, fordi du skal kunne tækkes øh, så at sige, hele spektret af, af forskellige demokratiske strømninger, og du er simpelthen for langt væk fra, øh, fra midten, øh, hvis, du, øh, hvis, du, hvis du som venstrefløjspolitiker skal, skal prøve at, øh, at samle. Så det er, jeg vil sige, at vi kommer til at se Alexander Ocasio-Cortez også på den anden side af svært spille en fortsat central og fremtrædende rolle, ligesom nogle af de andre fra det Squad vil gøre det. Men jeg tror ikke på, at vi kommer til at se dem i en, i en fremadrettet ledelseskonstellation, uanset hvornår det bliver, at man begynder at lave generationsskiftet. Det, de ligger simpelthen for langt væk fra, fra midten til, at det kunne alvor komme til at flyve. Ja, okay. Men kan man så sige, at kan man sådan spotte en forskel på... Øh, de ældre demokrater og de yngre, øh, yngre demokrater sådan generelt, er der et skæld der man også, hvor man også kan se, at der foregår en udvikling i partiet <laughs> ja, det er i hvert fald ikke så tydeligt, at vi ser folk, som hverken Nancy Pelosi eller Stanley Hoyer eller Jim Clyburn øh, optræde i, øh, i forskellige øh, ting på øh, Twitter, eksempelvis, der går virale, sådan, som for eksempel øh, Alexander Eucarides øh, stadigvæk er at kunne gøre det. Der er, er det tydeligt, at, øh, at det er en anden generation af politikere, som, øh, som er ved at stemple ind nu. Man kan så sige, <hørgård> en ting også, som er værd at øh, notere, hvad angår forskning det er måske også det der med, at Både en Pelosi, en højre og en Kleiberen er med årene også bare blevet skal vi kalde det, mere, mere realister end idealister. Altså på den måde forstået, at AOC og dem, der, der ligger ude på, på venstrefløjene af yngre politikere, jamen det er også folk, som stadig virkelig kæmper politik ud for sådan en meget idealistisk sådan base. Det er sådan meget det her med, hvad de... Altså, det er alt eller intet, og vi skal, det er ikke nok. Vi skal hele tiden mere, vi skal hele tiden øh, skrue på alle mulige knapper og sådan noget, hvor at, øh, folk som Pelosi, Stanley Højer og Jim Clyburn har været med i spillet så længe, så de ved godt, jamen, politik er øh, nu engang en kompromittets øh, kunst, og øh, det kan godt være, at man gerne vil meget mere, men man kan ikke altid øh, meget mere. Og, øh, og det er også derfor, de er mellem clashet, de her to øh, typer, fordi men på den ene side står ud ude venstrefløjen og siger, det er jo ikke nok, vi må gøre meget mere, og Pelosi og, og hendes kompanier står og siger, ja, det, det kan du sådan godt have lov til at mene, det virker vi ikke heller ikke rigtig uenig i, det kan bare ikke lade sig gøre, øh, og så er vores udgangspunkt nu en gang, at så må det være bedre, at vi gør noget, øh, der rent faktisk bliver til noget, frem for at vi vil gøre alt for meget, og så bliver ingenting til noget, øh, og det er jo lidt, det er måske også nogle gange der, hvor man kan sige, at det måske, nogle gange bliver sådan, der, hvor forskellene på de, de nye og ufarne politikere, og så de der, der er lidt mere gamle i går, som, som har set det hele, og som ved, hvordan spillet spilles, og hvordan politik nogle gange så også kan være lidt uh, ubramhjertet i forhold til, uh, til idealerne. Men, uh, men hvis man gerne vil have noget igennem, så skal man nogle gange være klar til både at uh, klip til og hele, og det er måske det, som både Pelosi, Højre og Clyde Burn i stigende grad øh, kvæler mange år er klar over. Øhm, hvordan kan det så være, at vi ser øh, så relativt mange ældrende demokrater? Er der, øh, er der foregået noget hos demokraterne, hvor de simpelthen har negligeret det her område, altså, hvor de ikke har været i stand til at gennemføre et øh, generationsskifte, altså simpelthen glemt at have det for øje, at det skal ske på et tidspunkt? Jeg synes i hvert fald, det er ret tydeligt, at, øh, at nogle af de år, hvor man havde Obama som, øh, som præsident og som alt overskyggende superstjerne i, i partiet, det blev måske lidt en på altså øh, på den måde forstået, okay. at det gik så fantastisk med at have ham, øh, og alle synes, han var forrygende internt i partiet osv., som så så man nærmest glemte at øh, heller ikke Obama var evigt. Altså, at når de otte år en gang var gået, jamen, så var han væk så kunne han gå over en eller anden rolle som, som ekspræsident og så videre, men, men så var han væk. Og det betyder, at man ikke rigtig havde fået, fået gjort klar til, til den dag. Og det er en kæmpe forsømmelse, som de stadigvæk bakker rundt med nu, samtidig med, at det kræver også nogle gange... Hvis man skal kunne lave så kræver det så også nogle gange, at nogle af de her ældre politikere så øh, træder til side og siger, at nu er min tid øh, forbi, og øh, nu må andre øh, komme til, så kan jeg gå over i en næsterrolle i en eller anden øh, karakter. Og det er jo ikke sket. Øh, altså, man kan sige, hvis det var sket, så havde, øh, så havde vi jo ikke stået i den situation, at ved, ved 2020-valget af de to, Øh, kandidater, som ind med at gå længst, og hvor den ene, der gik hele vejen, var to ældre hvide mænd sidste i 70'erne, handelsvis, øh, Joe Biden og Bernie Sanders, og tilsvarende også, at vi kigger i øh, ledelsen i repræsentanternes hus, hvor de tre øh, spidser hos demokraterne, alle tre, er over 80. Øh, altså... Hvis man, er, øh, hvis man er over 80 normalt, så, øh, så er man pensioneret. Altså, der er ikke mange over 80, der sidder i det danske folketing til, øh, til sammenligning. Jeg tror faktisk ikke, der sidder nogen. Øh, og det, øh, altså jeg kan huske, der, blev, øh, der er i hvert fald blevet lavet mange af de her øh, interviews med, med folk, som øh, ellers er oppe i den aldersgruppe, som siger, at de skulle da ikke nøde noget af at øh, have så krævende jobs. Men politik er jo også en... Øh, Altså det er jo en særlig type af, af disciplin, hvor at det nogle gange kan være svært, at de uh, slipper på magten. Især hvis du har stræbt efter den så mange år, og du så får den, muligvis sent i livet, men du får den, så kan det godt nok være meget vanskeligt at uh, være den, der rejser sig og siger. Og det var rigtig fint at prøve, uh, tak fordi de gav mig muligheden. Nu skal jeg nok flytte mig, sådan så at, uh, mit parti kan få uh, kørt yngre folk ind på, på scenen. Det, det sker sjældent, og det sker sjældent af i, i amerikansk politik de her år. Det blev de sidste år i dagens udgave af Kampen om Amerika. Lyt med næste gang, hvor chefredaktør Anders Avner og jeg, Thomas Jordsal, igen kigger frem mod Midtvejsvalget i USA. Skriv gerne til os på Twitter, hvis I har inputs. Jeg hedder Tom Jordsal, det er T-U-M-J-O-R-S-A-L, ud i et, og Anders finder du bare ved at skrive Anders Avner ud i et. Og hvis du synes, det er et godt program det her, så stikker os endelig en anmeldelse der, hvor du lytter til det, om det er iTunes, Spotify og så videre. Det, det styrer du selv, og spred gerne ordet, hvis, hvis du synes, dine venner og bekendte skal høre det her.